Gaur, Xerezaderen arxiboan, Eskandalua bohemian. Egilea, Arthur Conan Doyle. Itzultzalea, Fernando Rey Eskalera. Gaur, Xerezaderen arxiboan Sherlock Holmesen historio bat irakurtzeko plazera izango dugu. Izen hori entzunda ziur gaude gure entzule gehienek daueneko etiketatu dutela gaur entzungo duten narrazioa. Detektibe historio bat, literaturako ikertzailerik famatuenetako baten eskutik. Izan ere, no kestitu ez ezagutzen Sherlock Holmes eta bere metodo deduktibo arrigarria. garria Hamaika aldiz ikusi dituguaren abenturak telebistan eta zineman, eta arendera gutxi harritu egin gaituzte, bai zinemarako azken produkzioak eta bai BBC telebistakateak eginiko hogeita bat garren mendeko Sherlock, soragarriak. Pertsonaia karizmatiko honen aita, zer Arthur Conan Doyle idazle eskosiara dugu. Conan Doyle, Edinburgen, jaio zen, mila sortzireun eta berroeta emeretzian. Mediku ikasketak egin zituen familiak hartara behartuta. Hala ere, ez zituen familiaren koneksioak erabili nahi izan lanbidean gora egiteko, eta trantze ekonomiko latzedatik pasatu zen hogeita sei urte zituela, zorrek itta eta kontsultaia utzik zuela, detekctive novela bat idazteari ekin zion, Zirriborro eskarlata. Halaxe jaiozen Sherlock Holmes detekctivea, konan doilen irakasle izandako Joseph Bell doktorearengan inspiratua. Gizon meharra, begi grisa, sudurkakoa, argitasun miragarriaren jabea Begiz horrotza, memoria bikainekoa, dedukzioaren artean maixu paregabea. Biolin jolea eta bere burmuin hiperaktiboa geldirek eukitzera behartuta dagoenean kokainomanoa. Ironikoa, distantea, arroxkoa eta giza arremanetarako doa ingutsikoa. Horra hor Sherlock Holmes bitxi eta liliuragarriaren zenbait ezaugarri de batez esan da, argi dago zen bat zorion Hausesaileko protagonistak konan doilen pertsonaiari. Sherlock Holmesen ondoan haren alteregoa dugu, Watson doktorea detekctiveberen laguntzailea izateaz gain, haren abentureen narratzailea ere badena The Strand aldizkarian argitaratuko dituen kroniken bidez. Bi protagonistez gain Badira Sherlock Holmesen historietan, behin baino gehiagotan asaltzen diren pertsonaia batzuk. Lestrat polizia burua, Moriarti, Archietzaia, Janaia, gobernu britaniarraren arazo ilunetan nahazia beti. Baina bada guzte hauen artean, oso oso berezia den pertsonaia bat. hainjustu, justu, gaurko historioan asaltzen dena. Ayrin Adler. Eskandalua bohemia narrazioan esaten zaigun bezala, Airene Adler opera kantari oia eta aventura sale ezaguna da. Gogoratu behar dugu termino horrek adventurous terminoa alegia, emeretzi garren mendean, oroar, bizimodu hausarteko emakumea adierazten zuela. Matsutan oso gertu zegoela, korte terminotik. Gaurko istorioan asaltzen zaigunez, Ayrin Adler bohemiako erregearen maitalea izandakoa zen Barsobiako operako primadona zenean. Gero erregea bere gortera itzuli zen, eta Ayrin, hogeita mar urte inguruko azela, operatik erretiratu eta Londresera joan zen bizitzera. Gure hipuina azten denean, bohemiako erregea laster eskontzeko tanda eskandinabiako erregearen adabarekin. Airein atlerrek, egin omen dio, bien argazki komprometi garri bat argitaratzearekin eskontza egunean. Erregeak bere jendea jarri dulanean argazki hori kostala kosta orkitzeko, baina elferrik. Sherlock Holmes da, geratzen zaion aukera bakarra. Lortu kualdu detektibeak, Argazki arriskutzo hori aurkitzea. Ez dugu xetasun xe gehiago emango istorioa ez apusteko. Baina bakarrik printza pare bat gehiago emango ditugu Ain Adler pertsonaaz. Figura hau, emakume artista, gezon boteretsuen maitalele izandakoa, gerora baztertua eta mendekoa hartzen duena lumaren bidez edo dokumentu konpremetegarrien bitartez. Eta bat ere ez ezaguna heereettze gabe mendeko ingalatern, Xerezaderen arxiboko aurreko atal batean, gutunak izeneko atalean nain zuzen, Harriet Wilsonen gutun bat irakurri genuen, Galesko printzeari egindakoa. Ba Harriet Wilson horrek berak, bere memoriak argitaratu zituen, gizon garrantzitsu askoren izen onna kolokan jarriz, maitale horiek promezutako pentsioak ordaintzeari uko egin ziotenean. Gure gaurko historiako pertsonaia honen itzuliz, esan izan da, airin Adlerren pertsonaia, Benetako figura batean oinarritua dagoela. Aipatu diren izenak dira, Lola Montez dantzaria, Bavariako Ludwig Lehenaren maitalea izan zena, Lili Lantzi kantaria, Eduard Galesko printzearen maitale izan zena, eta Ludmila Huber kantaria, Austriako John Salvatoren maitale izane izena. Generoaren ikuspegitik, interesgarria da oso historio honetako hiru elementuri erreparatzea. Bata da, bohemiako erregeak egiten duen Airene Adlerren deskribapena. The face of the most beautiful of women and the mind of the most resolute men. Bigarrena, Sherlock Holmesek emakumeen portaeraz egiten duen hipotezia. Eta, azkenik, Ayrin Adlerrek erakusten duen jokaera eta jokaera horretaz gerora ematen duen azalpena. Interesgarria da era berean, kontuan hartzea, orain azalduko ez ditugun arrazoien gatik, Ayrin Adler, historioaren hasieran Bertan Watsonek esango digunez, Emakume A bihurtu zela Sherlock Holmes entzat. Hau da, emakumea A, Antono Amaitzeko, zilegi baldin bada, gomendio bategei nahi genuke. Sherlock Holmes alea izan ezkero, uste dugu oso gustora ikusiko duzuela BBC Telebizta Kate Britannia egindako Sherlock Telesaila, gure detektibaren ibilera kontatzen dituena hogeita bat mendera ekarrita. Bertan, gaurko istorioa eskandalua belgrabian deitzen da. Eta Erin Adler, ordainpeko dominatrix bat da. Hor ere, argazki konprometigarriak dauzka, baina ez bohemiako printze batenak, baizik eta ingalaterrako erreginaren familiako emakume batenak. Eta besterik gabe, entzun dezagun, Eskandalua bohemian Sherlock Holmes entzat huura da beti emakumea. Bakanetan entzun dio bestela deitzen. Holmesen begietan bera nabarmentzen da eta atzean uzten ditu bere sexzukide guztiak. Eta Arien Adlerrek ez zuenez, harengan maitasunik edo antzekorik pizten. Emozioek eta maitasunak bereziki, igwindu egiten zuten Homsen adimenotz, seaz eta ezin hobeki orekatua. Sinetzea nago, gogoeta eta beraketarako munduko makinarik coherena azela. Baina, maitale gisa ez zuen jakinen zeregin. egin. Sentipen shamurres mintzatzen bazen Burlaka eta isekas egiten zuen. Horiek gizon bekiz orrotzarentzat gauza mirezgarriak ziren. Jendearen egintza eta motivazioak estaltzen dituen beloa kentzeko modu bikaina. Baina pentsatzen ohitua dagoenarentzat, bere isakera fin eta ongi doituan, horrelako sirrarak sartzen ustea gauza nahastailea izanen zen eta bere buruaren emaitza guztiak zalantzatan jarriko zituen. Beretzat, klase horretako emozio gogor bat kaltegarriagoa izanen litzateke, bere doitasun tresnetako batean ondarra sartzea, edo potentzia handiko bere lupetako batek marra bat izatea baino. Eta, hala ere, emakume bakarra izan zenaren tzat. Airein adlerzena. Bada espadako eta erabat garbia esten oroitzapena duena. Rise, we will rise Though we will rise, we will rise Azken aldi hartan gutxitan ikusia nuen Holmes. Nire eskontzak banandu gintuen elkarren gandik. Nire soriontasun beteak eta etxe inguruko interesak, normalak etxe bat lehenbiziko biziko aldiz duen arentzat, ziren nire bizitza osoa hartzeko. Homsek berriz, gizarte harreman mota guztiak gorrotatzen zituen, bere bohemio izairaren indar guztiarekin, eta antxe segitzen zuen, Baker Streeteko geletan, bere liburukote zaharretan murgildua, aste luzetan kokaina eta andinaia, drogaren argeltzea eta bere izakera ernearen kemen izugarria txandakatuz. Erakartzen zuen, beti bezala, krimenaren ikerketak, eta bere almen guztiak eta begi horrostasunaren botere paregabea, poliziak etxita utzitako arrastu eiz egitzen eta misterioak argitzen, erabiltzen zituen. Noiz behin kai zaten nik egiten ari zenaren berri. Odezan egin zuena trepofen hilketaren kasuan, Atkinson aien zoritxar bitxia nola argitu zuen trinko malin, eta askenik nola bete zuena inbesteko harrakastaz eta zuurtziaz holandako errege familiak eman zion misioa. Baina beste dozein irakurlek bezala, egunkarien bidez jakin dituen jarduera seinale hoietatik aparte, deus gutxinekien bolada hartan nire aspaldiko lagun eta adiskideaz. Gau batez, mila sortzideon eta larogeita sortziko hogeia zen, eri bati bizita egitetik nentorren, medikulanetan azia bainintzen berriz, Eta bideak Baker Streeteran eraman dinduen. Hain ate ezagun horren aurretik pasatzean, beti nire eskonga gaialdiarekin eta zirri eskarlatako gertaera izugarriekin lotuan nire goguan, Holmes berriz ikusi eta bere jeinua zertan zerabilen jakiteko gogo handia jarrizitza iran. Gela guztietako argia piztua zegoen, eta gora begiratzean, bere irudi luze eta meea pasatzen ikusi nuen bi aldiz, silueta hilun bat lehioko errezelen Askar Azkar zebilen gelan barna, presaka, brumakur eta eskuak bizkarrean. Nik bere ohitura eta aldarteak ezagutzen nituen, eta horregatik, jarrerak eta ibilkera horrek, bere alargitu zidaten zer gertatzen ari zen. Lanean ari zen berriz ere. Droga xortutako ametzalditik aterea, bete betean ari zen afera berriren baten arrastoei segika. Chintxarritik tiratu. Eta neurri batean nirea ere izan zen gelara sarrarasi ninduen. Bere harrera etzen beroa izan. Oso gutxitan izaten zen horrelakoa, baina uste dut postuozela ni ikustean. Ia deus esan gabe, baina begirada goxo batez, bezauki bat zeinalatu zidan, zigarro kaxa bota eta txokoan edariak eta zifoia zeudela dirasizidan. Ondoren, lurreko zuaren ondoan jarri zen eta hain berea zuen modu zorrotzean begiratu zidan. Eskontzeak egin duzu Esan zuen. Esan ennuke, Watson... Gutxinean, zazpi libra eta erdi loditu zarela azken aldizik usizintu danez gerostik. Zazpi! Erantzun nuen Egia da, hobeki begiratu beharra nuen, baina zazpi baino gehiago Watson. Eta hoartzen naiz berriz ere medikulanetan eta anari Etzen idan esan zure lanera itzuli behartzen nuen Nola dakizu ordea Ikusten dut deduzitu egin dut Eta nola dakit orain dela gutxi egun batez franko franco zinela, eta neskame axola gabe eta zabar xamarra duzula? Holmes maitia esa nuenik hori gehiagira orain dela mende batzuk biziz izan basina segurazki sutan erreko sintutzen Egia da mendian barreneko ibilaldi luzea egin behar izan nuela eta etxera zipaatu itzuli nintzela, baina arropa aldatu naizenez, ezin asmaturik nabil nola antzeman diduzun. Eta Mary Jane bai zuzen gaitza da, eta nire emasteak etxetik bidali du. Baina ez dutu lartzen hori ere nola asmatu duzun. Bere artean egin eta eskuluz eta orduriak igurtzi zituen bat bestearen kontra. Munduko gauzarik errezena da, esan zuen. Nire begiek esaten didate zure eskerreko zapataren barreneko aldean, beko suak argitzen duen tokian, seibaki daudela ia-ia paraleloak. Argi dago egin dituena, zapata solaen ertzeko loi ziprestinaak zabarki kentzen saiatu dela. Horra horba, nire arrazoi bidei bikoitza. Etxetik kanpo egon zarela eguraldi txar eta zure garbitzailea, bota izorratzaile traketza dela, Londrezko kaskarrenetako bat. Eta medikulanetan azizarelako horretaz, ba, gizon bat nirekelan elan sartzen baldin bada, jodo formukiratza behat behatzerakuslean zilar nitratosko orban beltza duela, eta kapeluru zean, koskor bat ikusten basaio, Estedoskopioan on gorde duen erakusten duena, ergel samarra izanen intzateke, lanean ari den medikutzat hartuko espanu. Irriegin beste herremidiorik enuen izan, bere dedukzio prozesua zeinarrez azaldu zuen ikusita. Zure arrazoiak azaltzen entzuten dizudanean? Esan nion. Iruditzen zeit, nik ere egin ezakela dena, hainbarregarri eta errezabaita. Baina, zure arrazoitzearen urrats bakoitzean, arritua gelditzen naiz arik eta zuk azaldu arte. Eta, hala ere, uste dut nire begiek zure kadina ikusten dutela. Horixe, erantzun zuen zigarro bat piztu eta bezalkian patxadan jartzen zen bitartean. Zuk, ikusi egiten duzu. Baina ez diezu gauzei erreparatzen. Alde ederra dago. Adibidez. Askotan ikusi izanen dituzu sarrerako atetik onainoko maileak. Bai, askotan. Zenbat aldiz? Ez dakit, eundak aldiz. Eta zenbat maila dira? Zenbat? Ez dakit. Ikusten? Ez zara oartu. Baina ikusi, bai ikusi dituzu. Hori ezan nahi nuen nik. Nik berriz, badaki eta masazpimaila daudela. Ikusi eta oartu nahi zelako. Baina, aizu, arazo txiki hauetan arreta pixka bat erakusten duzunez eta nire esperientzia zistrinetako bat edo bi idazteko moduko adeitazu nahi zanduzun ezkero, ki inter interesa izan e duzu honetan. Paper lodi arroan idattzetako gutun bat botasidan mai gainean irekita egon zena. Azkeneko gutunekin batera ilegatu zen, an zuen. Irekurtzazu goraki. Et zuen datarik, ez da sinadura eta elbiderik ere. Gaur arratzean, en zortziak laurden gutxitan, garrantzia handi handiko afera batez kontsulta egin nahi dizun gizon bat joanen en zaizu. Berriki Europako Errege familietako bati zuk eskeinetako zerbitzuek erakusten dute, zuregan konfiantza osoa jartzen aldela importantziarik handieneko arasoetan. Zure gaineko informazio hau erdietzi dugu toki bat baino gehiagotan. Hortaz? Egon zaitez esandako orduan zure gelan, eta etzasula gaizki hartu, zure bizitariak aurpegian maskara bat baldin badarama. Hau da misterioa, esan nuen. Zure ustez, zer esan nahi du? ez dikestu daturik, eta utsegita izugarria litzateke daturik izan aurretik asmakerietan ibiltzea. Gertakariak, nahi gabe, desitsuratu egiten dira teoriei egokitua alizateko. Teoriak gertakari egokitu beharrean. Baina, gutunetik zuk ondorio ateratzen dituzu. Arreta handiz astertu nituen idatzitakoa eta papera bera. Hau idatzi duen gizona, segurazki, Diuduna da Esan nuen nire lagunaren manerak egin haiian. Klaioneetako paper sorta batek koroa erdia balio du gutienean, gogortasun eta sendotasun berezia du. Berezia da, Horixe da hitza, esan zuen Homesek. Ez da inola ere paper in begira jozu argiaren kontra. Berak esan bezala egin nuen, eta orduan, E handi bat eta G txiki bat ikusi ikusinituen, eta P eta G handiak T txiki batekin, paperaren zuntzetan beretan markatuak. Zer esaten dizu horrek, galdetu zuen homsek. Dudarik gabe fabrikatzailaren izena, edo obek esan da bere monograma. Eta urrik ere Ge eta te txikia Gessel shafts hititzanak Alemanez konpainia esan nahi baitu, ohiko laburdura da, ingeles ez ko den bezala, Argi dago P papierarbetik heldu dela. Ius dezagun orain e gerena. Eman diesa jogun begiratu bat gure kontinenteko geografiari aparet egitik, liburu tzar marroi bat jaitzi zuen. Iguz dezagun, eklou, eklonitz, hemen daukagu, egria. Alemanez mintzatzen den herri batean dago, bohemian, kals badetik urbil. Ezaguna, valenztain hiltzen tokia delako, baita ere, bertan beira eta paper fabrika ugari daudelako. Ara, ara, zeiruditzen zaizu hau? Begirak dizdiz egiten zioten eta garaipen ke bafada urdina bota zuen bere zigarrotik. Papera bohemian egina dela, esan nuen. Horixe, eta horra idatzi duena alemana da. Erreparailo zu ezaldiak osatzeko modu bitxiari. Ez Arruziar batek, ez Frantzes batek ere elituzkea aditzak horrela erabiliko. Alemanak dira aditzekin hain zurrun jokatzen duten bakarrak. Dena den, oraindik ez dakigu nahi duen bohemiako paperean idazten duen, eta jendeak bere aurpegia ikustea baino maskara jarri nahiago duen aleman horrek. Eta okerrespa naiz, hemen da. Gure zalantza guztiak argitzeko. Zola zean ari zen bitartean, argi eta garbi entzun ziren zaldien perren hotzak eta salgurdiaren gurpilek nola marraskatzen zuten espalojaren nertza. Ondoren, mapateko txintxar hotz bat. Honsek txistu egin zuen. Jauna handiki bat entzuten dudanez. Esan zuen. Bai? Segitu zuen lehi ora aterata. Salgurdi pikain bat bizaldi odolgarbik tiratua. ehun da berrobetamarginea bakoitzak, besterik ezpa da ere, dirua behinpein badago kasu honetan Watson. Hons, uste dut hobeela lailloatea? Ez da pentsatu ere, geldi zaite hemen, nire Boswell gabe galduan naago, eta kasoek itxura interesgarria du ena litzateke abentura galtzea baina zure bezeroa ez zaitez keşkatu beragatik agean zure laguntza beharko dugu bainik, nik bai berak oraintze heldu da jarri besalki horretan doktore eta adi adiegon eskaletatik eta korridoretik heldu ziren ankaots mantso eta pizuak, Bapatean atearen beste aldean gelditu ziren. Ondotik, indar eta agintez jozuten atean. Aurrera, esan zuen homsek. Sei oin eta zei azbete altu baino gutxiago etzen gizon bat zartu zen. Erkulesen bular besoak zituena. Berilanzkera aberatza zen, baina ingalaterran iaia gustu ia guztu hartuko zen estilokoa mauketan eta jaka gurutzatuaren aurreko aldean, astrakan zerrenda lodiak zituen. Sorbalden gainean zeraman longain urdin iluna kordea, zetasko forru gorri diztiratzua zuen, paparreko horratz batekin lotua lepora, eta horratzean berilo bakar bat, dirdir -dir egiten zuena. Botek osatzen zuten bere planta guztiari zerion aberatz itxura izugarria. Zangoaren erdialdera ailegatzen zitzaezkion, eta balio handiko larru marroi batez ornituak zeuden goiko hertzean. Egal zabaleko kapelu bat zeraman eskuan, eta horpegiaren goiko aldea, Masail albo ezurra eta guzti, maskara beiltz batekin estalia zuen, zirudien jarri berria, zeren sartzean artean eskua zeusten baitzion. Bede horpegiaren beheko aldea ikusita, izakerak gogorreko gizona zirudien. Espain lodi eta erori samarrak eta kokotz luze eta zuzena. Erakusten zuena, zirt edo sarteko gizona zela, eta ia ia burugo gorra ere bai. Jazo zenuen nire oaga? Galdetu zuena hotz lodi eta erlatzez eta alemanarena oskera garbiaz. Etoriko nintzela esan izun. Bioi begiratzen zigun zein mintzatu espaleki bezala. Ezer saitez, mesedez. Esan zuen Homesek. Hau, Watson doktorea da. Nire adizkide eta laguntzailea. Batzuetan, nire lanean laguntzeko mesedea egiten dit. Norekin dut mintzatzeko ohorea? Von Kram kondea deit diesarakezu. Bohemiako noblea. Espero dut zure lagun hau gizon horrezkoa eta zentzu izatea. Muntahande handiko arazo baten konfiantza izateko modukoa. Bestela, nahiago nuke bakarik zurekin mintzatu. bintzatu. ateratzeko altxatu nintzen, baina Homesek eskumuturretik hartu eta berriz eserara zininduen. Biok edo baterez, esan zuen. Gizon honen aurrean, niri esanen zenidakeena esan dezakezu kondeak bere bizkar zabalak goratu zituen. Orduan, esan zuen. Azteko, bi urtez, hau isilpean gordetzeko hitza emateko eskatu behar dizuet. Bi urteren buruan ez tuga gantzerik izanen. Ezta da, ahober okeria ezatea, eropako historian erakin handia izan lezakeela. Nire itza ematen dizut. Ean zuen Homesek. Nik ere bai. Bakka eza zuen máskara eramatea. Segitu zuen gure bisitari bitxiak. Zerbitzarari uen pertsona horagarriak ez du nahi jendeak bere mandataria ezagutzea. Eta ititortu beaga dut esan diuedan titua delala, egiatan nerongokirana. Bai, oh hartuna ez horretas esan zuen Homsek, leor leor. Egoera zaila baino zailagoa da eta ahalik eta neurgi gehienak hartu behart dira eropako RRGE familietako bat argizko larrian jarlezaken eskandaloikagari bat gerta estadin. Aki eta garbi esateko arasoak Homsteingo etxe gorenarekin du zure ikusia bohemiako RRGEgagina oinork deekin. Horretas ere o hartu naiz. Murmureatu zuen homsek bere bezaukian patxadan jarriz eta begia kitziz. Gure bizitaria begirak gelditu zen. Ageriko harriduraz, seguraski Europako gogoetaririk sorrotzena eta agenteri bizkorrena bezala deskribatu zioten gizonaren planta argal etzanari. Homsek poliki-poliki begia ireki eta ezin egonaz begiratu zion bere bezero herraldo Behorren maiestateak bere kasua nahi balu, esan zuen, Obeki lagun ni zaioke. Gizona jauzi batean altxatu zen aurkitik eta aratonat mugitzen hasi zen gean, urduritasun mendera ezinak harttua. Gero, etxipen keinu batez, aurpeiko mozorroaken du eta lurrera bota zuen. Egia duzu, Oiukatu zuen. Erregean nauzu, zarkatik eskutatu. Horixe, zergaitik, txuxurlatu zuen homsek. Nirekin izketan azia horretik, banekien berori Wilhelm Gottreich Sigismund von Olmstein zela. Hots, Castle duke handia, eta bohemiako erregeen jordea. Baina, ulektu behar duzu. Esan zuen gure bizitari bitxiak, berriz ere eseri eta bere berezkuak opeta zabal eta zuritik pasatzen zuen bitartean. Ulaktu behar duzu ez dudala onelako arazoak norene konpontzeko oiturarik. Baina, afera indelikatua zenez, ezin inuen utzi mandatari baten eskuetan bere menpean gelditzeko ahizkudikare. Gokdeka etorgin aiz pragatik zuri kontsutatzearen. Orduan bizaat mesedez esan zuen Homesek berriz ere begiak itiz. Labuch Labo hau da gertatutakoa, Oain boz batuzte, Varsobiaega egindako bisita eluse batean, Ain Hitlerler emakume aventura zale ospetsua ezagutu nuen, Segurazki izena ezaguna da zuretzat. Begiratu harren nire aurkibidean doktore txushut zuen homesek begiak ireki gabe urtetan eta urtetan klase guztietako pertsona eta gausei buruzko berriak biltzeko sistemari segitu zion eta saila zen zerbait edo norbaita ipatu eta berehala horri buruz informaziorik ezin emana kasu honetan Adinarlerren biografia errebin ojudu baten biografiaren Eta itxasoaren ondo sakoneko arrainei buruzko monografia idatzi zuen ofizial batenaren artean arkitu nuen. Utsik usten, esan zuen homsek. Iaba, New Yorkin sortua, mila sortzideon eta barrogeta mazortzigarren urtean. Kontraltoa, ora? La escala, ora? Barsobiako opera imperialeko primadona. Ezen atokitik erretiratua, kontxo. Londresen bizida? Oker espanago orduan, berorre maiestatea naazia egon zen nezka horrekin, arrizkuzko gutun batzuk idatzi zizkion eta orain berorrek gutun horiek barrezkuratu nahi ditu. Ogelaxe da, baina nola? Eskutuko gutuko ez izan zen? Ez... Inola ere ez. Legezko dokumenturik edo ziurtagiririk? Bat ez. Orduan ez diotu lertzen berorri, errege. Neska horrek, txantajea egiteko asmotan edo beste zerbaiten asmotan gutunak argitara aterako balitu, nola frogatuko luke egiazkoak direla? Nire idazkera dago. Ba, falsifikatzen alda. Nire papera. Ebatzia. Nire zigilua. Antzekoa egina. Nire akkazkia. Erosia. Pio keunden akkazkian. Oh hori asunto aiskarra da. Berorre maiestateak zentzugabekeria larria egindu utik nahian nengoen erotua arriskulatzean sartu da berori. Garaiaktan pintze oinrdekoa besterik nintzen, gaztea nintzen orain hogeita mag urte besterik ez dut. Berre eskuratu beharra dago? saiatu gara, baina Alferrik horrek errege ordaindu beharko du. Erosi beharra dago. Ez du saldu nahi. Orduan ebatzi. Bostaldiz saiatu gara. Bi aldiz lapuk batzuek etxea xautu zioten irea gintuz. Beste bain, ekipajea dezbideratu geni onbidaia batean. Beste bitan, janpak jarri dizkiogu. Baina, agakaz gabe. Ez duzue eh, argazkiaren arrastorik aurkitu? Bakak bat ere ez! Homsek irriegin zuen. Egia esan, problematxo politxaga hause. Esan zuen. Baina niretzat horzola agia da! Erantzun zionarregeak aserrean zean. Noski, noski. Eta zer egin nahi duberak argazkiarekin? Nire bizitza hundatu. Baina nola? Eskontzekoan naiz laster. Bai, badut horren berri. Clotilde Lottman von Sachsen mainik nenekin eskonduko naiz. Eskandenabiako erregearen bigarren alabarekin. Ezagutuko dituzu zuzuko bere familiaren bizilege herziak. Bera ere fintasunaren akabua da. Nire jokabidearen inguruko duda izpirik txikiena ere, litzateke eskonitza usteko. Eta zer dio, airin adlerrek? Mehatxu egintu, esanaz argatzkia bidariko diela. Eta eginen du, badakitekinen duela. Zukeztuzu ezagutzen, baina altzairua baino gogoragoko izaira du. Arpegia, emakume batek izan lezaken ederren du, Baina burua, gizonik egozko gorgenarena. Edozein gauza eginen du ni beste emakume batekin eskonez nadin. Edozein gauza. Eta, seguro dago berori orendik ez duela bidali? Zirug nago. Zergaitik? Eskon itza jakinarazten dugun egunean igogiko duela esan duelako, eta hori helduen astelenean izanenda. da.! Orduan oraindik hiru egun ditugu esan zuen Homesek A zabalka. Ezkerrak? garrantziko afera bat edo bi baitutu ne hotan aztertu beharrak. Berori hori geldituko da orainoz, ezta? Tsak. Langamen haukin von Kram kondearen izenaz. Orduan no hor bat bidaliko diot berorri, afera nola da bilen ezanez. Ba imez edez, zerbait jakiteko irikaz egonen aizain. Eta, mm, diruaz? Cartu blanche daukazu. Era batekoa? Nire errezu maden provintzietako baten manen nuke arkazki hori berrezko gatzearen eta hasierako gaztuetarako? erregeak bere longain azpitik orkatz larrusko boltsa astun bat atera eta mai gainean jarri zuen hemen 300 libra daude urretan eta 700 biletetan esan zuen honse kordainagiri bat egin zuen bere ohar liburuko horri batean eta eman zion eta mademoiselle Elvidea Galdetu zuen. Hau da, Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Homsek idatzi egin zuen. Eta beste galdera bat. Gaineratu zuen pentsakor. Argazkia, kuadro baten tamainakoa zen? Bai, alaxe zen. Orduan, Gabon, maiestate. Esperoduten mendigutxira berri onak eman ahal izatea. Eta Gabon, Watson, esan zuen erregearen salgurdiaren gurpilen hotzak kalean behera entzuten ziren bitartean. Biara ratzaldeko iruretan etortzeko mesedea eginen bazenit, zurekin guztora itzeginen nuke aferatxik gionetaz. Iruretan puntuan, ni Baker Streeten nintzen, baina Holmes artean itzuli gabea zen. Etxe jabeak esan zidanez, goizeko sortziak pasatxo ziren Holmes atera zenean. Zuton doan eseri nintzen behar zen ordur arte esperatzeko asmoz. Ordurako oso interesatuan nengoen, zeren kasuaren izairak eta bezeroaren maila altuak kutsu berezia ematen zioten, Naisetanik lehenago idatziz zaso nituen bi krimenen ikerketetan bezalako ezaugarri bitxi eta beldurgarririk ez zuen. Egia esan, nire lagunak esku artean zuen ikerketa edo sein motatako azelarik ere, hain handia zen egoerei aurre egiteko bere maisutasuna eta bere arrasonamenduak hain sorrotz eta argiak esen niretzat, plaser bihurtzen baitzen bere lan sistema aztertzea eta misteriorik korapilotzuena kargitzeko bere metodo askar eta burutzuei zuei segitzea. Hagitz jarrianengoen ni bere arrakasta ziurrekin eta horregatik porrote egiten altzuenik ere, ez ezitzeidan burutik pasatzen. Artean laurak etzirenean, atea ireki zen eta moskorri itxurako mutil bat sartu zen gelan. Zarpaila, patila luzea, aurpegia gorritua zuena eta baldrezki jantzia. Nire lagunaren mozoratzeko trebetasun izugarriarekin ohitua banengoen ere, hiru aldiz begiratu beharri zen nion bera zela seguruti jakiteko. Dio alkenu bat egin zidan, bere logelan sartu eta handik bost minutura atera zen, tudezko traje batekin eta beti bezaininttxukun jantzita. Eskuak sakletan sartu zituen, zutondoan zangoak lusatu eta barre algaraka aritu zen gogo honetik puxka batean kont <risa> Esan zuen irriz. Eta itualdi baten ondoren berri zirri eginez? <risa> Azkenean, atzeraka aukian etzan eta abaildurik geratu zen. Zer gertatzen da <risa> Barregarria da hau benetan. Zior nago, ez zenukela inoizaz matuko zertan eman dudango goiza eta azkenean zertan aritu nahi zen. Ez dakit, baina gian, hain atler handeren joaren oiturak aztertzen aritu izanen zara, eta behar bada etxea ere bai? da? baina gauzak gertatzeko modua, xelebrea izan da. Azalduko dizut. Goitzean sortziak jo berritan atera nahi zetxetik, lanik ez duen ukullu mutilaz mozorrotua. Salitegietan dabiltzenen artean adizkidetasun handia dago, egia asko banaitasuna. Horietako bat baldin bazara, agudo jakinen duzu jakke naituzun guztia. Bere hala aurkitu dut Bri Lodge. Landetxe solagarria da. Atzeko aldean lorategia du eta etxe aurreko aldean eraikia dago, kami ebaldean. Biz sola iruditu. Txap markako sarrraile atean. Egon gela zabal-zabala eskuinetara, altsari zongi ornitua, ia ia lurrara inoko leiateekin, eta leioetan aurbatek ere irekiko lituzkeen kisketingeles kaskar horiek. Atzeko aldean ez zegoen oso gauza interesgarririk pasiluko leioa izanezik, ezik, zalgurditekiko ara zarbait Etxeri itzulia eman eta harreta hondiz aztertu dut, altsenik uzpegi guztietatik, baina ez dut gauza interesgarri gehiago ikusi. Ondotik, kalean barna bilina izara atonat eta espero nuen bezala, lorategiko paretetako baten ondoko etxarte batean, zalgur ditegiak aurkitu ditut. Zaldia garbitzen lagundu diet ukuletako mutilei, eta horren ordainian, bipeni, baso bat garagardo, bipi palditarako tabakoa, eta Adler hande denoari buruzko nahi adina informazio jaso dut. Eta horretaz aparte, niretzat inolako interesik etxuten sei ausokori buruzkoa, baina ezin bestean horien guztien biografia ditu behar izan dut. Eta zer esan egin erin Adlerrez? Galdeekin nuen. Ba, zoratuak omen inguruetako gizon guztiak. Mundu honetan kapela baten azpian ikusi den gauzarik politena da. Hori diote, bennipen, serpentineko ukullu mutil guzti guztiek. Bizitzala saia egiten omen du. Kontzertuetan kantatu, arratzaldero bostetan salgurdian atera, eta zazpietan puntu-puntuan itzultzen da faltzera. Arraro omen da gehiagotan ateratzeak, kantatzeko espada. Gizon bakar batek egiten dio bizita, baina oso maiz. Beltzara nada, itxura honekoa eta liraina. Egunero joaten zaio ikustera, behin gutxienez, eta askotan bi aldiz. Godfrey Norton jauna, inertenpelekoa. Oartzen zara zea abantaila dituen kotxegidari bat izateak isilmandatari? Dozen abataldiz eraman dute gutxienez etxera serpentineko zalgur ditegitik eta den dena dakite berari buruz. Kontatu behar ziraten guztia aditutakoan, berriz paseo bani bilenaiz brion ilotxeko enguruetan. Nire eraso plana pentsatzeko. Gathri Norton horrek, zalantzarik gabe, faktore garrantzitsua izan behar afera honetan. Lege gizona omen da, sintomatxarra. Ze harreman mota dute, eta zer dela eta inbeste bizita. Airi Adler zer da? Bere bezeroa, Berea dizkidea, edo bere maitalea. Bezerua balitz argazkea eman eginen zion berakordetzeko. Maitalea bada, zailagoa da hori egitea. Horren arabera, erabaki behar nuen lanean brioni brionilotxen segitu, ala nire arreta tempelen jarri, gizonaren bizitokian. Kontu zaila zen, nire ikerketen ere mua zabaldu egiten zuena. Beldor naiz ezote zaren, nekatzen ari xe hauekin, baina nire zailtasun txiki hauek ikusarazi behar dizkizut egoera ulertuko baduzu. Arreta handiz entzuten ari naiz, ezan nuenik. Artean afera buruan bueltakainera bilenean, brian ilotxera zalgurdi dotore bat ailegatu da. Gizon bat jaitzi da. Itxura edarrekoa zen, beltzarana, sudurkakoa eta bibote duna. Bistan zen ipatu didaten gizon berbera zela. Presan dia zuen nunbait, bait, kotxe egidariari oio egin dio itxoin zizaion, eta lasterka sartu da atea irekitzen ari zitzaion neskameari begie man gabe, bere txean balego bezalaxe. Ordu erdiz edo egon da barrenean, eta pixka batean ikusi izan dut egongelako leioen parean. Gelaren alde batetik bestera ibili zizketan eta besoak urduri aztinduz. Emakumea ez dut ikusi. Azkenean gizona atera da. Sartu denean baino oraindik beroago. dira igotzen ari zelarik urreskor loiu bat atera du Patrikatik eta kezkatorik begiratu dio. Laster atera, tximista bezala! Esan du garraxika. Len bizi Gros and Hankita, Streeten eta gero St Monica Elizara, Edward Roaden. Genearria hogei minututan egiten baldin baduzu. Han joan dira eta pensatzenari nintzen esotenien nik jarraitu behar arratzetik, baina une horretan atzeko karretxotik landau txiki politpat agertu da. Gdariak artean berokiaren botoien erdiak lotu gabe zituen, gorbata belarrearen azpian, eta ualak eta ede guztiak lotuneetatik askatuak. Artean geldirik ez zegoelarik, Ain Adler eskaratzetik ziztu bizian atera eta landau barrura sartu da. Iztant batean baizik ez dut ikusi, baina emakume liraina da. Aurpegi horrengatik, edo zein gizonek, bizia emanen luke? Zain Monica Elizara John, oiukatu du berak, eta soberan ordia hogei minututan ailegatzen bagara. Ura, hon zen nik galtzeko, Watson. Duda nuenean nola segitu behar nien, korrika ala landauaren atzeko aldean sinzilik igota, salgurdi batagartu da kalean. Gidariak bi aldiz begiratu dit, bidaadi zarpailoni, baina salgurdi barrenean sartu nahi eskontra egiteko denborarik eman gabe. Zen Moika elizara, esan dut, eta subirano erdia hogei minututan ailegatzenbazara. Hamabiako hogeita bost gutxi ziren eta jakina nahiko nabaria zen zer gertatzen ari zen. Nire kotxe gidaria azkar askar joan da. Uste dut, naizela sekulan hain laster ibili baina laere besteak antxe zeuden gu baino lehenago. Zalgurdia eta landaua eta zaldi izerdituak ate aurrean zeuden nia legatu nahi zenean. Gidariari ordaindu eta elizara sartu nahi zarrapala dan. Etzegoen harimarik ere, Salbonik jarraitu diedan biak eta Eliza torra zera manapes bat, haiekin eztabaidan tabaidan ari zena. Irura kaldarearen aurrean zeuden, zutik. Nik aurrera segitu dut alboko nabean zehar, Eliza batean denbora pasa zartu den edo nok eginen lukeen bezala. Halako batean, ni arrituan nengoen, hirurek burua giratu dute nire begiratzeko, eta Godfrey Norton korrika aurbildu zait, alizan duen lasterren. Jenkori eskerrak huts egin du. Zuk balioko duzu. Satos, Satos. Zer gertatzen da? Galdetu dut. Etorri gizona, etorri. 3 minutu gehiago pasatuko balira hau be litzateke izanen. Ia erreztan eraman naute aldarera eta non nengoen no ohartzerako belarri da xuxurlatzen sizkidaten erantzunak murduzkatzen ikusi dut neure burua eta deu serenekin gausen gainean fede ematen. Hau da Airin Adler eskongaia eta Garfin Horton eskongaia, esposatzen laguntzen. Jesus batean eginda dena, eta non diren gizona alde batetik eta Andrea bestetik niri eskerrak ematen, apesa nire aurrean poses txoratzen zegoen bitartean. Nire denbora guztian egon nahi zen, eguerarik parregarrienada, eta horretas pentsatzeak eragiten zidan irria, arestian. Dirudienez, Beren eskontzarako baimenean, basegoen zerbait behar bezala ez zegoena. Apesak ez zituen inolazere eskondunai lekukoren bat izan gabe. Eta nire sorioneko azaltzeari esker, zenar gaiak ez du kalera atera behar izan aita tabi txibila. Emakume eskonberriak, zubira no bat eman dit, eta loioaren katean eramateko asmoa dut gertakari honen oro oroikarri gisa. Aferaren ustegabeko aldaketa izan da? esanuenik. Eta gero zergatatu da? Ba, nire planak karrisko bizian zeuden. Ba, zirudien, bikotea berehala abiatzekoa zela eta horregatik bapateko eta zirte dosarteko neurriak hartu behar. Hala ere, Elizaren atean bereizi egin dira eta gizona algurdian tenpelera itzuli da eta Andrea beretzera. Bostetan aterako naiz parkera paseatzera, oi bezala esan du airinek agurtzean. Ezin izan dut besterik aditu. Zalgur dibanatan joan dira, eta bide desberdina hartu. Eta ni nire egiteko batzuk egitera joan naiz. Zer egiteko? Aragi hotz pixka bat eta bazo bat garagardo. Erantzun zuen zintzarria joz. Lanpetu egiegon naiz helikatu beharraburuan izateko. Eta segurazki are lanpetuago egonen naiz gaur arratzean. Astu baino lehen, doktore, zure laguntza behar dut. Gogo hone eginen dut. Etzaizu inporta lege aurratzea? Ez da bat ere. Eta atxilotzeko arrizkua hartzea? Ez, kausa on baten gatik baldin bada. Oh, kausa ezin nobea da. Orduan, ni naiz behar duzun gizona. Segurunen goen konfiantza izan nezakera zuregan. Baina, zer da nahi duzuna?